Санжакбеги, начальники кінноти й пішців, Галайбеги, Субаші, Царибаші, всі мої звитяжні війська великі й малі, люди високого і люди низького звання, всі жителі моїх земель і окраїн, правовірні і рая, можні й сироми, все суще має визнавати мого великого візира за сераскера і в тому званні поважати й шанувати бути йому поміччю і слухати його велінь, так ніби вони вийшли з моїх уст, з яких сиплеться бісер. Після цього фірману Сулейман прийшов для прощальної ночі до Роксолани. І та ніч минула посеред сліз та поцілунків. Було сумно-сумно обом, ніби все вмерло на світі. І вони самі теж не знають, живуть чи ні. Спали десь роксоланені діти в своїх покоях, спали явнухи й одаліски, спали пташки в клітках і звірі в підземеллях. Не спала тільки ненависть, проростала з угноленої людськими трупами жирної стамбульської землі, як отруйне зілля, і чутно було, як проростає невпинно і зловісно навіть крізь цю ніч розставання. Невже султан був такий засліплений жадобою просторів, що нічого не помічав, нічого і не знав? Роксолана взяла Сулейманову руку, приклала собі до грудей. Чуєте, мій падешаху? Серце стукало з того боку грудей, ніби дитячим кулачком. Стук, стук. Я люблю це серце більше, ніж своє, тихо сказав він. Любов мала б вселяти жалість у вашу душу, мій володарю. Чому ж світом править жорстокість? Світ повинен підлягати закону, вимовив він суворо. «Якому ж? Хто встановив той закон? Закону правовірних, а встановить його ісламський меч». Вона заплакала. «Ой, горе ж мені, горе, Бог існує тільки в людях. Хіба ж не гріх убивати їх, ваша величність? Ви бачили коли-небудь таку квіточку-польову, що зветься ромашка? У неї білі пелюстки і жовте осердя. Бачили?» Перехід від долі світу аж до маленької квіточки був такий несподіваний, що султан аж відхитнувся від роксолани. Не переставала його дивувати. Жінка могла вмить знову стати дівчинкою. Полохливе тіло, полохливі думки. «Бачили?» – не відставала вона. Сулейман кивнув. «А спробуйте, обірвати на ромастці білі пелюстки, щоб вона стала тільки жовтою. Що то буде? Квітка?» «Ні, то вже не квітка». «І не матиме тої краси, що їй дарована Аллахом?» «Не матиме. А бачите? Бачите, Аллах творить красу в неоднаковості. Навіщо ж ви хочете зробити однаковими всіх людей? І чи це можливо? І чи не суперечить волі Аллаха?» «Люди не квіти», – коротко кинув султан, – «але я хочу бути квіткою». І щоб щедре сонце вашої прихильності ласкаво зігрівало мене своїм промінням, кожен день і кожну хвилину ждатиму від вас ваших чесних листів і плакатиму і ридатиму над ними разом із вашими царственними дітьми. Коли ж кладатимете в кожен свій лист волосинку з вашої бороди, обціловуватиму ту волосинку як мого падишаха, як світло моїх очей і мою незатьмарену радість». Я присилатиму тобі дарунки з кожного конаку, після кожної перемоги, з кожного дня дороги. А коли згадуватимете мене, ото і буде найбільший для мене дарунок, а більше мені й не треба нічого. Я хотів, щоб моя царствена мати була тобі опорою і захистом на час моєї відсутності, і щоб ви однаковою мірою користалися неподільною владою над гаремом. Заради вас я готова ділити навіть неподільне, я назвався Раскером походу великого візира, щоб вивільнити собі час для думання над законами. Бо закони повинні народжуватися в одній голові, так само як дитя у лоні одної матері. Хіба я маю щось проти великого візира, але ти мала б його полюбити. Полюбити? Вона вхопила Сулеймана за плечі, наблизила своє обличчя в притул до його. Полюбити Ібрагіма? Ваша величність, якби ви тільки знали цього чоловіка, я не вірю йому і ніколи не повірю. Зате вірю йому я, що я маю діяти. Я безсила жінка, ваша раба, обставлена з усю біч підслухачами ібрагімовими, оплетена сіттю недовіри і підозри, борсаюся і сервуся, а все марно. Але марні і його підступи. Хай полишить павутину для павука.